berada syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam talim Tadarus bimbingan membaca dan bimbingan memahami Al-Quran kita pagi ini masih di surah ke-102 ya surah At-Takasur sedangkan pembacaan al mushaful Murata untuk ibu dan bapak untuk besok bisa dipersiapkan surah Al-Qasas masih ini Surah Al-Qasas diawali dari ayat 67 hingga ayat ke-88 Kemudian diteruskan dengan surat Al-Ankabut Ayat 1 sampai ayat ke-20 Baik terjemah perkatanya kemudian sudah kita kaji Kita ulang kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin بسم الله والصلاه والسلام على رسول الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين فقلنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا Allah mafatih علينا hikmat Taqwa علينا min huzaini rahmatika ya arham arahimin. Allahumma nawir kalbi binarihida yatakamana warthal arba binari syamsika abadan abada bi rahmatika ya arham arahimin. Allah merhani bilQuran wajahuhu li imama wanura wahuda warahma. Allah mazahirni minhuman asyitu wa alimni minhuman jahil Wara zuqni tilatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'al hu bi hajataya rabbil al alamin ya alim al-ghuyub fala yabduhu shay'un min ilmihi wa la ya'uduhu ya Baik, surah At-Takasur kita terjemahkan perkata ya. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكافر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون إِنَّمَا كَانَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمًا يَقِينًا لَأَرَيْنَاكُمُ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sebelum kami terjemahkan Ini ada di Mukti mau baca Takasir Coba di Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik silahkan Libur hari ini enggak sekolah Enggak ya Mukti enggak libur ya Sekolahnya Liburnya hari Jumat <coughs> Baik silahkan dibaca Takasir Dihafal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Takasir Hat Kazir tuh makabir, kala saufat tak ramun, sumakala saufat Terus kala? Kala lau tak ramu Suma uh, tessalun Naya maizin Alin na'in Itu ikronya sudah sampai Ayat-ayat kapalannya Ikro coba Ikro Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ikro Bismillahirrahmanirrahim waqala ladhi yuraqa harqa am sanamien araqa ikra arabugal akram allazi allama bilqalam allama min sanaw malam liya qala inna Araa ahustana innaila rabbikar rujaa araa ayatan es enggak belum ke sana araa alladziy nadaha abdan ya in kana alra au terus ara'aita in kazzab ara'aita Ar in kazzaba wa tawalla alam alam ya lam bi anna allah khayra dallal la illab ya lanas Fa'am wa'am la -nas bin nasiya nasiyatin Kazi batu khati ah. Teng, fal. Fal. Ya dekunadi. Melaya Sanad alz. <coughs> Sanad alz. jangan alz. Sanad alz zabania. Sanad alz ramania. La tuting. Huas jodoh Gitu ya. Itu belum hafal semua Alhamdulillah ya hafalannya Terima kasih sayang ya Oke saya nanti keluar ya hmm, Terima kasih mukti Baik pendengar dan pecinta radeka yang berjakarta itu gambaran Anak-anak bisa ya ternyata Itu mukti sih belum seberapa Masih ada yang lebih pintar lagi ya Masya Allah hmm, Karena anak-anak itu masih bersih, masih suci Makanya Imam Sapi mengingatkan Kalau kita ingin ilmu-ilmu Allah Terjauh-jauh dari maksiat gitu ya Karena kalau setiap maksiat yang ada itu Bisa menghapus ilmu-ilmu yang ada Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah Lagi maha penyayang Al-Hakumul Takasur al Takasur Telah melelikan kamu Al-Takasur Berbanyak-banyak permegah-megahan Hatta Zurtumul Makobir Hingga kamu masuk ke dalam kubur Hatta Zurtumul Makobir Hatta hingga Zurtum kamu melewati atau masuk -qo makobir ke dalam kubur. Kala sawfa taklamun. Kala sekali-kali tidak sawfa kelak Kamu akan mengetahui. Suma kala sawfa taklamun. Suma kala kemudian kala sekali-kali tidak sawfa taklamun. Kelak kamu akan mengetahui. Kala lau taklamun ailmal yakin. Kala sekali-kali tidak Ya, Lalu ta'lamun jika kamu mengetahui ilmal yakin Dengan ilmu yang pasti ya, Ilmu yakin itu melihat dengan mata kepala sendiri La al-jahim bagaimana neraka jahannam La Sungguh kamu akan melihat apa al-jahim Neraka jahim Thumma latus'alunna yawma izin anin na'im Thumma latus'alunna yawma izin anin na'im kemudian, latus alunna, sungguh kamu akan ditanya. saala ya, selalu sa itu. Ya. Summa, latus alunna, sungguh. Yang menyebabkan sungguhnya nun bertasjidnya itu. Latus alunna, laknya. Ya. Latus alunna, sungguh kamu akan ditanya. Yaumail, pada hari itu, anin na'in. Jadi, tentang kenikmatan yang kamu peroleh Dibuat apa, untuk apa. Ini ya. Baik, kita lihat. Uh, tafsir Al-Misbahnya Ibu dan Bapak yang sudah memiliki tafsir Al-Misbah uh, di halaman ke-485. Kemarin ada yang menanya asbabun nuzul ya, ada beberapa uh, bisa dari uh, tafsir Jalalain juga di situ ada asbabun nuzulnya. Atau Kiai Ahmad juga ada di situ ya. Baik di halaman 485 tentang Surat At-Takaser ini, ya namanya yang populer adalah Surah At-Takaser. Ada juga yang menamainya Surah Al-Hakum, ya. Al-Hakum. Nah, karena awalnya gitu kan, Al-Hakum At-Takaser. Al kedua nama ini terambil dari ayatnya yang pertama. Ada juga yang menyatakan bahwa para sahabat Nabi e, menamainya Surah Al-Makbaroh. Ini karena adanya Al-Makawbir pada ayat yang kedua. Tema utamanya di surat ini adalah kecaman-ancaman terhadap mereka yang dilengahkan oleh gemerlap duniawi dan kebanggaan atas sesuatu yang fana sambil mengingatkan tentang kesudahan semua manusia. Menurut Al-Bukoi, tujuan utamanya adalah penjelasan tentang apa yang diisyaratkan oleh surah Al-Adiyat tentang kebinasaan pada hari kiamat, yang dilepaskan oleh surah sebelumnya itu surah Al-Quriyah. Nanti yang kita akan bahas ya setelah ini. Saling memperbanyak bermegah-megahan kamu. Sampai kamu telah menziarahi kubur-kubur. Sampai kamu datang ke kubur-kuburan. Kan saling membanggakan. Itu di asbab benduzulnya kan begitu. Ini kuburan-kuburan keluargaku. Ini kuburan sukuku. Ini... Si ini, ini, si ini, si pulan, si pulan. Bagaimana dengan kamu? Jadi saling bangga memanggakan. Ya, kan? Anakku seperti ini. Kekuasaanku seperti ini. Ini, ini, ini. Ya, kan, Saling bermegah-megah. Sampai dia lupa akhirnya ditutup uh, mulutnya dengan tanah. Gitu. Sampai ke kuburan. kan? Dalam surah Al-Quriyah yang lalu, nanti yang akan kita bahas. Tentang hari kiamat dan bahawa manusia ada yang bahagia, ada pula yang celaka. Ayat terakhirnya di surah Al-Khariha berbicara tentang siksa yang menanti kelompok yang celaka itu. Pada surah ini diuraikan sebab kecelakaan tersebut. Ayat di atas bagikan menyatakan sebab kecelakaan itu adalah karena saling memperbanyak kenikmatan duniawi dan berbangga-bangga menyangkut anak dan harta telah melengahkan kamu, telah membuat kamu lalai sampai sampai karena keengganan kala bersaing kamu telah menziarahi kubur-kubur leluhur kamu untuk membuktikan keunggulan kamu. Ini kuburan-kuburan kubur, kelompokku, kabilahku, ini sukuku, ini pahlawanku dan segalanya. Tapi dengan tujuan untuk saling bermegah-megahan, saling melalaikan itu ya, saling berbangga-bangga sehingga lalai. Atau kelengahan itu berlanjut sampai ajal menjemputmu. Kata al-hakum, al-hakum telah melengahkan kamu. Ini terambil dari kata-kata yal yalha laha yalha ya yakni menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga mengabaikan yang lain yang biasanya lebih penting yaitu kan kada ngumpul-ngumpul nombok-nombok harta sampai lupa bukan tidak boleh kaya bukan tidak boleh punya bukan tidak boleh punya pangkat dan wibawa tapi jangan sampai pangkat harta kekayaan itu sampai melupakan Allah lalai itu sih Kata at-takasur terambil dari kata ka, kasroh ya banyak kasroh ya kasroh ini banyak at-takasur nah, ini at-takasur ini menunjukkan adanya dua pihak atau lebih yang bersaing semua berusaha memperbanyak seakan-akan sama-sama mengakui memiliki lebih banyak dari pihak lain atau saingannya tujuannya kan untuk bersaing. Ini hartaku, ini kekayaanku, ini anak-anakku sudah jadi seperti ini, seperti ini, ini, ini, ini, macam-macam. Semuanya saling bangga membanggakan. Tujuannya adalah berbangga dengan kepemilikannya. Dari sini kata tersebut digunakan juga dalam arti saling berbangga-bangga. At-Takasur Ad adalah persaingan antara dua pihak atau lebih dalam hal memperbanyak hiasan dan gemerlap duniawi. Serta usaha untuk memiliki sebanyak mungkin tanpa menghiraukan norma dan nilai-nilai agama yang berlaku. Yang dikecam oleh ayat ini adalah persaingan yang demikian itu sifatnya dan yang mengakibatkan Allahwa. Ia ini mengabaikan seseorang lengah serta mengabaikan hal-hal yang lebih penting. Paling sedikit ada tiga ayat yang menggambarkan faktor-faktor yang dapat melengahkan manusia. Pertama adalah adanya angan-angan kosong. Ini bisa ibu, ibu Jubeidah nih ya. Ibu yang lain bisa ditulis, bisa dilihat di surat Al-Hijr ayat 15. Ini. Membuat manusia menjadi lengah itu karena memiliki angan-angan kosong. khayalan yang terlalu terlampau jauh. Dilihat ya di surat Al-Hijr ayat 15. Kemudian yang kedua. Sebab kita memiliki angan-angan yang kosong ini. Karena perniagaan dan jual beli. Dilihat di surat An-Nur. Surah ke-24, ayat ke-37. Uh -huh. Kemudian yang ketiga, kita lalai itu karena harta dan anak-anak. Bisa dilihat di surah Al-Munafikun, surah 63, ayat yang ke-9. Ya. Nah, kelengahan mengatur manusia bersaing tanpa batas, sampai-sampai mengantar mereka ke kubur. Untuk membuktikan betapa besar pengaruh dan betapa banyak jumlah pengikut mereka. Atau sampai-sampai mereka menghitung pula orang-orang yang wafat di antara mereka. Nah, persaingan itu juga tidak akan berhenti sampai kamu telah menziarahi kubur. Dalam arti, sampai kamu dikuburkan, iaitu yani sampai kamu mati. Memang menumpuk harta atau memperbanyak anak dan pengikut apabila motivasinya adalah bersaing, maka ia tidak akan pernah berakhir, kecuali dengan kematian. Karena yang bersaing tidak pernah puas. Terlalu saja tergambar di dalam benaknya adalah banyaknya harta. Keridukan yang lebih tinggi serta pengikut dan pengaruh yang lebih besar dari apa yang telah diperolehnya. Sampai-sampai mungkin saja dia akan menyaingi Tuhan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Fir'aun kesombongannya dia. Jika keadaannya sudah demikian. Maka persaingan begitu juga kelengahan dan kelelahan baru akan berakhir. ...setelah yang bersangkutan dikebumikan, dikesukabumikan, eh dikebumikan, ya eh, kekubur. Dalam sebuah hadis kursi dinyatakan, seandainya seorang manusia yang lengah memiliki dua lembah yang penuh emas. Niscaya pasti ia masih menginginkan lembah ketiga. Tidak ada yang memenuhi rongga atau ambisi putra-putri Adam kecuali tanah sambil membaca... Alhaakumut takasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda putra putri Adam berkata hartaku hartaku wahai manusia engkau tidak memiliki dari apa yang engkau anggap hartamu kecuali apa yang telah engkau makan dan engkau habiskan atau apa yang engkau pakai dan lupa lapukkan atau rusakkan atau apa yang engkau sedekahkan sampai habis selain dari itu semua akan engkau tinggalkan untuk orang lain. Demikian hadis riwayat Imam, uh, Imam Muslim ya. Kemudian kata Zurtum, seakar dengan kata Ziyar, kunjungan. Ia biasa digunakan kata ini untuk menggambarkan kunjungan yang singkat, yakni berkunjung ke satu tempat bukan untuk menetap. Jadi salah kalau orang mening meninggal dikatakan selamat. Menuju tempat peristirahatan yang terakhir Itu ungkapan harus dipertanyakan Karena kematian dikubur bukanlah hal tempat terakhir Tapi itu ada persinggahan sementara Terakhir adalah tujuannya Apakah orang itu ke surga, ke jana, atau ke, nar, ke neraka Jadi salah kalau mengungkapkan ke kubur tempat peristirahatan terakhir Itu bukan terakhir, hanya kunjungan Demikianlah juga kunjungan atau keberadaan seorang yang dikubur Baik kunjungan berupa datang ke kubur untuk berbangga-bangga maupun kunjungan setelah kematian, yakni terkubur di sana. Semuanya bersifat sementara, tidak terus menerus. Karena masih ada tempat yang lain akan menjadi tempat tinggal yang lama selama-lamanya di luar alam dunia dan alam kubur, yaitu alam akhirat. Kata Al-Makobir hanya ditemukan sekali dalam Al-Quran. Ia semakna dengan makbaroh, yakni tempat pemakaman. Sementara ulama berpendapat bahawa kata makobir yang dipilih di sini agar terjadi persesuaian dengan bunyi dengan akhir yang lalu. Tetapi jawaban ini tidak memuaskan, karena persesuaian itu dapat juga terjadi bila kata kubur yang dipilih. Ya. Pakar bahasa dan tafsir dari Mesir, Mengungkapkan bahwa satu tempat pemakaman dinamai kubur. Bentuk jamaahnya adalah kubur ya. Kobaroh ini kubur. Ya yani tempat-tempat pemakaman. Lalu bentuk jamaah dari sekumpulan kubur atau tempat-tempat pemakaman ini adalah makbaroh. Kemudian bentuk jamaah dari makbaroh adalah makobir. Demikian kata yang digunakan ayat ini digambarkan pelipat gandaan beruntun. Pelipat jalanan ini Disamping mengandung persesuaian dengan akhir huruf ayat yang lalu Juga yang lebih penting adalah Persesuaian dengan kecaman memperbanyak Yang didukung oleh pesan ayat pertama Yaitu at-takaser. Itu. Itu dulu ya Nanti kita teruskan Ayat ketiga keempatnya Ya Allah ya Robi Kalau ada orang yang belum sadar dengan hidup ini mau kemana Mau seperti apa Barangkali ada baiknya Setelah ini pergi ke kuburan Lihat Karena maut mau maud, maud Cukuplah dengan kematian Itu ada nasihat Untuk orang-orang yang memiliki akal Dan pemikiran yang sehat Barangkali bisa diungkapkan Dari Ibnu Umar Ia berkata Aku duduk bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian datang seorang lelaki Ansar memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam. Lalu orang mukmin lalu seorang Ansar ini, seorang mukmin ini bertanya kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Orang Muslim yang utama, yang baik, yang terbaik adalah yang akhlaknya baik di antara mereka. Yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Lalu orang ansur laki ini bertanya lagi. Orang mukmin mana Rasulullah yang cerdas? Nabi Muhammad SAW membanyak menjawab. Yang cerdas adalah <tuh> yang terbanyak mengingat kematian di antara mereka. Dan yang terbaik persiapannya Dalam menghadapi kehidupan sesudahnya Mereka itulah orang-orang yang cerdas Dari Abi Hurairah radhiyallahu radiyallahu'an Bahwa Rasulullah bersabda Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan Para ulama menyatakan Sabda Nabi s.a.w. ini Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan Yakni mengingat kematian ini adalah perkataan yang ringkas namun mengandung pengertian yang luas dan nasihat yang dalam. Jika beliau menyebut kematian secara nyata, miscaya akan mengganggu kenikmatan hidup dan mencegah orang untuk mengingat atau mensyukurinya serta pesimis terhadap kehidupan. Sementara itu jiwa yang beku dan hati yang lalai membutuhkan nasihat dan tutur kata yang luas. Dengan demikian Rasulullah bersabda, Perbanyaklah mengingat Pemutus kenikmatan Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Di surah Al-Imran ayat 185 Setiap yang berjiwa Pasti merasakan mati Sudah cukup untuk Dijadikan bahan renungan oleh pendengarannya Kita, masyaAllah Allah e, Kemarin ada yang bertanya Buku apa sih Pak Ari yang Yang berhubungan dengan Dengan Abu Bakar Ya eh, dengan ya Umar ya Umar yang dibunuh oleh orang oleh budak majusi orang yang soleh kok berakhir seperti itu kehidupannya masyaallah ya akhirnya tapi bukan tercela bukan justru ini menggambarkan orang yang soleh aja akhirnya ditusuk sampai tiga kali tusukan dengan pisau yang beracun Allah roundpi ini di buku malam pertama di alam kubur ini sudah saya miliki buku ini setahun yang lalu tapi baru saya ungkap kembali Insya Allah ya Buku ini bagus sekali Malam pertama di alam kubur Ini coba bayangkan Gambarkan Orang yang soleh Hamba Allah yang mulia Nabi terakhir Saat mengakhiri kehidupannya Ternyata juga uh, Sampai repot Payah sakit dulu Ini karena apa? Jadi jangan kaget Kalau orang kapir Kok meninggalnya Kadang-kadang ada yang seperti muda Karena memang dia Diperhitungkan nanti di akhir Sedangkan orang yang soleh dan soleha Seperti susah karena ingin Allah membersihkan dari dosa-dosanya Apakah kita terketuk hati coba Ini dari ungkapan yang yang ada dari malam pertama di alam kubur Nanti kapan ibu bisa lihat di halaman ke-12 Di sini seketsa akhir kehidupan orang yang soleh Demi Allah itulah keberuntungan yang besar Ketika dihadapkan pada Rabul Alamin mereka bangga dengan cara kematian yang mereka alami. Wajah mereka putih dan derajat mereka tinggi. Orang-orang soleh menghadapi kematian dengan jiwa yang tenang. Tujuan mereka hanya satu: mati, wafat dalam keadaan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sebagaimana disebutkan Allah dalam Firman-Nya: "Ya ayuhal amanuttaqullaha amanuttaqul lah Illa wa antum Dilihat nanti di surah Al-Baqarah ayat 132. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya. Dan janganlah sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana akhir dalam kehidupan Rasulullah? Dalam kitab Bukhari dan Muslim dan lain disebutkan, ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari menunaikan Haji Wada, haji terakhir, beliau jatuh sakit. Penyakit inilah yang menyebabkan beliau meninggal. Hari demi hari penyakitnya kian parah. Dilihat dari ucapan dan pandangan matanya, seolah beliau hendak meninggalkan dunia fana ini. Ketika demam yang beliau derita semakin hari semakin jadi dan beliau yakin akan segera berpindah ke alam lain ia ingin berpesan kepada orang-orang umatii umat selalu. yang diingatkan Nabi adalah umatku umatku umatku Beliau membalik kepalanya lalu menyuruh Sa'd bin Abbas untuk mengumpulkan manusia di masjid ketika orang-orang telah berkumpul Beliau dipapah oleh Fad kemenaiki mimbar. Setelah memuji Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, beliau bersabda. Amma Ba'du, masa pergantian ini telah dekat. Dan kalian tidak akan melihatku kembali di tempat ini. Maka siapa saja yang aku telah menjilid punggungnya, inilah punggungku. Hendaklah ia membalasnya. Barang siapa aku ambil hartanya, inilah hartaku dan ambillah. Barang siapa aku celah kehormatannya. Maka adalah ia membalasnya. Rasulullah maha bijaksana. Ya Allah, Ya Rabbi. Beliau mengingatkan. Beliau ingin. Jangan sampai salah seorang dari kalian sahabat-sahabatku. Khawatir aku akan dengki padanya. Kedengkian bukan sifat dan karakterku kata Rasulullah. Yang paling aku sukai dari kalian adalah yang berani mengambil kembali haknya. Yang mungkin telah aku rampas. Atau memaafkan aku sehingga telah aku menghadap Allah dalam keadaan tidak mensolimi seorang pun. Kemudian Rasulullah s.a.w. pulang ke rumah. Kini demam yang beliau derita telah menggerogoti tubuhnya. Dengan sesuai payah beliau berusaha keluar ke masjid untuk sholat bersama bersa bersama sahabat. Hingga waktu itu beliau telah sholat maghrib bersama mereka pada hari Jumat. Khamis besok Jumatnya dan beliau masuk ke rumahnya demamnya terus saja meninggi para sahabat menjadikan kasur tempat beliau berbaring sementara demam beliau terus meninggi orang-orang telah berkumpul untuk melantikkan solat isya mereka menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk mengimami mereka padahal penyakit Rasulullah telah demikian kronis demam yang tinggi. Beliau berusaha bangkit, namun tidak mampu. Akhirnya dengan sangat pelan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba kembali untuk bangkit. Sebagian orang bersolat solat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menatap orang-orang di, di, sebelah, di sebelahnya dan berkata, bertanya kepada para sahabat, apakah kalian sudah solat? Belum, ya Rasulullah. Kami menunggumu, wahai Rasulullah, jawab mereka. Waktu itu panas badan beliau membuatnya tidak mampu bangkit. Beliau berkata, Tuhan kena air dalam sebuah becetan. Mereka memenuhi permintaan beliau dengan menuangkan air dingin. Dan menaruhnya dekat beliau untuk mengkompres meng seluruh badannya. Kerana badan Nabi panas yang tinggi. Dikompreslah oleh para sahabat. Akhirnya suh badan beliau turun. Ketika beliau merasa sedikit agak segar, beliau meminta bejana tadi disingkirkan dari tubuhnya. Ketika mencoba bangkit dengan kedua tangannya, beliau jatuh pingsan. Pingsan tidak sadar. Begitu siuman, pertama kali yang beliau tanyakan adalah, apakah orang-orang sudah sholat? Mereka menjawab, belum ya Rasulullah, kami menunggumu ya Rasulullah. Allahu Rabbi, tuangkan air dalam bejana agar bisa membasuh. Tuangkan air dalam bejana agar aku bisa membasuh. Saking panas Rasulullah ini. Rasulullah minta seperti itu. Mereka memenuhi permintaan tersebut. Ketika Rasulullah SAW merasa sedikit enak. Beliau hendak berdiri. Namun jatuh pingsan. Pingsan lagi, pingsan lagi. Ketika si Uman pertama kali yang beliau tanyakan adalah apakah orang-orang sudah sholat? Mereka menjawab belum. Mereka menunggu, oh, ya Rasulullah, jangan sampai sholat ditinggalkan. Karena sholat adalah kirinya orang beriman. Kalau tidak sholat berarti dia kafir. Tuangkan air ke dalam bejana, tenta beliau. Para sahabat segera memenuhi permintaan beliau. Lalu dengan air yang dingin itu di tubuh beliau diguyur. Beliau mengisyaratkan dengan tangan. Cukup, cukup. Kembali beliau mencoba bangkit. Namun juga kembali pingsan. Keluarga yang menyaksikan kondisi beliau terharu. Air matanya mereka meleleh. Sementara itu, orang-orang tetap menunggu beliau di dalam masjid. Ketika beliau sadar. Siuman dari pingsannya. Beliau kembali bertanya. Apakah orang-orang sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Aku menunggumu. Jawab mereka. Rasulullah berharap mampu berdiri Untuk sholat berjemaah bersama mereka Namun penyakit yang mendera dirinya Semakin parah Penyakit yang mendera jasadnya Berbarokah ini Yang telah menolong agama Allah Berjihad atas nama Rabbnya Semesta alam, Tapi enggak bisa dia bangun Berdiri kemudian pingsan lagi Berdiri pingsan lagi Seperti itu Ya Rasulullah salam alaik, Jasad itu telah Jasad itulah yang telah merasakan manisnya ibadah sekaligus kerasnya kehidupan beliau. Jasad yang terdiri dari dua kaki beliau yang bengkak kerana menambah berat badan dalam sholat malam yang begitu panjang. Yang terdiri dari dua mata yang sebab kerana menangis takut kepada Allah. Jasad yang telah merasakan beratnya perjuangan di jalan Allah. Telah berlapar-lapar dan berperang berlapar di jalan Allah. Ketika merasa tak mungkin lagi bangkit, beliau menoleh ke arah sahabatnya sambil berkata, suruh Abu Bakar untuk mengimami mereka. Abu Bakar pun menjadi imam, tangis kesedihan Abu Bakar sebagai imam membuat para makmum tidak mampu mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang, di, yang dibacakan oleh Abu Bakar ini. Karena sedihnya Abu Bakar, akhirnya solat Isya rampung ditunaikan. Lalu mereka berkumpul melaksanakan sholat subuh dengan Abu Bakar. Sebagaimana, sebagaimana biasa Abu Bakar jadi imamnya. Begitulah yang terjadi dengan hari berikutnya. Mereka sholat dengan Abu Bakar menjadi imam. Sementara Rasulullah SAW telah tak berdaya di atas kasur. Hingga suatu ketika hendak sholat zuhur atau sholat asar pada hari Senin. Rasulullah SAW merasa kondisinya agak membaik. Beliau memanggil Abbas dan Ali radhiallahu anh untuk memapahnya keluar dari kamar. Perlahan, kedua kaki jemena paki jalan. Beliau menyikap tabir yang memisahkan kediamannya dengan masjid. Tabirnya disingkap, ternyata kaum Muslimin lain sedang memanahikan salat. Beliau Rasulullah saw melihat para sahabat yang berjajarlah rapih dalam salat dalam sholat mereka. Terpaku beliau memandang mereka. Rasulullah memandang wajah-wajah mereka yang tenasrat berjamaah. Yang penuh berkah. Dan jasad-jasad mereka yang suci. Setiap orang dari mereka pasti pernah mendapat musibah di jalan Allah. Allah Rabbi bayangkan. Di antara mereka ada yang tangannya terpotong. karena korban dari peperangan. Matanya tercongkel. Dan ada yang tubuhnya dipenuhi bekas luka. Beliau selalu sholat berjihad dan bermajlis bersama mereka. Berapapun malam yang beliau gunakan untuk sholat malam, mereka pasti melalui juga dengan sholat. Berapapun jumlah hari yang beliau lalui dengan puasa, mereka pasti melaluinya juga dengan puasa. Betapa mereka sabar menerima ujian bersama Rasulullah s.a.w. Mereka juga memanjatkan doa yang tulus bersama beliau. Berapa banyak dari mereka yang rela berpisah dari keluarganya dan saudara jadi demi menolong agama Allah, mereka tinggal, mereka tinggalkan orang-orang yang mereka cintai dan tanah air mereka karena cintanya kepada Rasulullah dan kepada agama Allah. Tetapi di hari itu beliau Rasulullah akan berpisah meninggalkan mereka menuju alam akhirat alam yang kekal dan nyata alam yang mereka pun telah rindu untuk segera menghuninya. Rasulullah tersenyum melihat mereka sedang solat. Senyuman itu membuat wajahnya berseri bagi kan bulan purnama. Lalu beliau memasang kembali tabir dan berbaring lagi di atas kasurnya. Solat it, setelah itu, mulailah sakatul maut mendatangi beliau. Aisyah radhiyallahu anha bertutur, aku menyaksikan Rasulullah hendak wafat. Ketika itu di dekatnya ada mangkuk berisi air. Ne bayangkan. Rasulullah aja betapa besar seperti ini menghadapi kematian. Apa hak kita yang tidak ada apa-apanya? Beliau celupkan tangannya ke mangkuk itu lalu mengusap wajahnya sambil berkasalah, "La ilaha illallah." Sesungguhnya dalam kematian ada pasir yang menyakitkan. Fatimah radhiyallahu anha menangis dan bertanya, Begitu sakitkah wahai ayah? Beliau menoleh ke putrinya tersebut dan menjawab. Tidak ada lagi rasa sakit yang diderita bapakmu setelah ini. Ini membayangkan, menggambarkan betapa sakitnya akhir akhir Rasulullah saat akan berakhir dalam kehidupannya akan wafat. Bagaimana dengan kita? Tidak ada lagi rasa sakit yang diderita bapakmu setelah itu. Fatimah mengusap wajah ayahnya dan mendoakan kesembuhan. Tetapi beliau berkata, tidak anakku, aku malah berharap segera bertemu dengan Allah bersama Jibril, Malaikat, Mikail dan Israfil. Allah Rabbi, insyaAllah. Ketika tubuhnya mulai melemah dalam sakratul maut yang dahsyat itu, beliau mengulang-ulang kalimat yang ia pesankan pada orang-orang sepeninggalannya. Bahkan kalimat yang berulang-ulang itu adalah pesan yang terpenting. لئن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا استدغى غضب الله على القوم جعلوا قبور انبيائهم مساجدا sesungguhnya Allah melaknat Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid Allah sangat murka sekali kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid Kalimat terakhir yang beliau ucapkan adalah solat, solat dan budak-budak kalian. Lalu ruh beliau meninggalkan jasad beliau. Umatim, umatim, umatim, umatku, umatku. Telah wafat penggawa para nabi dan pemimpin orang-orang bertakwa serta kekasih Rabbul Alamin. Beliau wafat tanpa menzolimi siapapun atau melukai orang seorang pun siapapun tidak ada. Tanpa ternoda oleh harta yang haram. Tanpa gibah dan dosa. Bahkan beliau wafat dalam kondisi menyeru kepada Allah. Semoga Allah. Semoga Allah mencurahkan ampunan kepadanya. Beliau menyuruh sholat dan beribadah kepada Ar-Rahman. Melarang sirik dan ibadah kepada berhala. Lekad jahakum rasulun min apusikum azizun alihima alitum harisan alikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang Rasul dari dirimu sendiri. Ia merasa berat dengan apa yang kalian derita. Sangat sayang kepadamu, lemah lembut kepada orang-orang beriman. Demikian akhir dari kehidupan Rasulullah. Bisa dibayangkan Rasulullah apa saja seperti itu. Bagaimana dengan kita, masyaAllah. Baik, ada waktu. Maaf nah, ya, terbawa terbawa sedih juga, masyaAllah. Jangan lupa hari ini ada taklim di Parung ya, yang ingin hadir jam 9.30 ada pengajian di Parung ya, di Parung dan jangan lupa uh, di hari Jumat juga ada pengajian, hari Jumat di Depok ya, uh, biasa jam 9 pagi dipindah menjadi uh, sore ya, jam 1 bukan sore siang ya, pada pagi pada Jumat pokoknya Ibu, sudah Jumatan, sudah ada di tempat Ibu dokter ya. Kami bapak-bapaknya Jumatan di sekitar uh, Depok di situ. Ini. Uh, insyaallah hari ini kita ada taklim di Depok ya. Yang ingin hadir, yang ingin datang silakan ke perumahan Parung Villa di Kelurahan Barung Jaya Parung Bogor. Di Dimusalaat Taqwa dari Parung ke arah Ciseeng. sebelah kiri pom bensin Sebelah kanan Indomaret Masuk kanan ada musola di situ ya Ada musola at-taqwa Tanya aja musolanya Bapak Sopak Insya Allah kami ada Pak Dengan Pak Prianto ya e, Dijemput hari ini Insya Allah mudah-mudahan lebih pagi dari sini jalan Sampai di sana lebih cepat Baik yang ingin mencoba silakan at di 0812 828 7881, ya Lewat earphone aja. Ini ya kami berikan kesempatan yang ingin mencoba ini banyak sekali SMS mohon maaf ber... tidak bisa kami buka sekarang ya baik yang ingin mencoba silahkan uh, ya salamualaikum radionya dikedalirin ya volume radionya dikecilkan kalau ingin maksud silakan ah masih volumenya dikedekilkan kaya hmm -mm. Kayaknya pakai Teleponnya pakai Telkom apa pakai handphone yang jaringannya jangan jangan yang ini ya JSM ya. Ini, uh, jaringannya kurang bagus, mohon maaf kayaknya. Itu Redeno yang jaringannya Asia kurang bagus. Yang satu lagi kalau ke handphonenya nya Itu. billahi <tik> minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi alhaqum muttakasir ay cuba saya hadza tumur laqabil kallan saftalmun summa kallan saftalmun kallan law ta'lamun ilmal yaqin Maka, mereka akan melihatnya dengan pasti. Maka, mereka akan bertanya kepada hari Jadi untuk bacaan nanti Insya Allah, Sabtu dan Minggu uh, At-Takasur ini kami ulang. Jadi mengingat pentingnya surat At-Takasur ini, karena selama ini kita baca surat At-Takasur surah Al-Azar, tapi tidak ada bekas. Abis baca kita ketawa-ketawa padahal, masya Allah ya bagaimana Sayyidina Umar saat akan mengakhiri dalam kehidupannya. Sayyidina Abu Bakar juga sama seperti itu. Bahkan di akhir kehidupannya saat sakit bila dipanggilkan dokter. Kata di, kata kata Abu Bakar, dok, dokter dokter serjuta berapapun dokter yang datang tidak akan bisa mengalihkan bahwa hayatku akan berakhir. Ini Bukan berarti kita tidak boleh berobat ke dokter Ini kan kalau sudah azaltibayas Siapa pun tidak ada yang bisa mengundurkan ya. Nah ini Bagaimana akhir kehidupan Umar ya Ditusuk sehingga ususnya terburai Saat minum kok di perutnya keluar air Ternyata memang ususnya terburai Allah Rabbi tiga tusukan Allah Rabbi bagaimana Rasulullah berakhir dalam kehidupannya Dalam sakit demam tinggi e, Ada air di situ sampai Panasnya seperti itu. Bagaimana dengan kita akan berakhir dalam kehidupan ini? Allah rupiah. Cukup dengan kematian ini nasihat. InsyaAllah uh, untuk besok masih surat At-Tahrim. Jadi kami pisah-pisah kelas ya. Ada kelas B, ada kelas C. Uh, kelas C nanti kita rubah menjadi kelas A. Kelas A yang mahir berarti. Kenapa ada kelas? Karena memang ternyata kadang-kadang ada orang yang nekat. Belum bisa masuk di situ ya susah. Jadi sehari B, sehari C Jadi insyaAllah untuk besok Jumat Kita uh, ada ta'lim di Depok jam uh, Bada Zuhur ya Bada Salat Jumat Jumatan ya, Mungkin ibu-ibu Zuhur dulu nah, Kita Salat Jumat di sekitar Depok Jadi insyaAllah hari ini juga ada ta'lim di Parung Ada saran, ada kritik, ada masukan Silahkan ke 0812 8287881 0812 8287881 yang banyak SMS Pak Ari apa yang tadi baca dari ini ya Malam Pertama di Alam Kubur Malam Pertama di Alam Kubur ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni MA Ada juga kehidupan sesudah mati ini Ibrahim Muhammad Al-Jamal barangkali hati kita Selalu keras kenapa ya ini coba sekali-kali dengan kematian dengan ziarah ke kubur karena dengan kubur itu litu zakirul maut untuk mengingat kematian Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian kehendaki, akan saya beri. Tetapi dalam zakat ini tidak ada bagian untuk orang yang kuat dan berusaha." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. 7,9 FM Radio Kayu Manis, Jakarta RKM Radio